Yuslih lakum amal Wa yaghfir lakum laku, lah Wa mengampuni laku, dan mengampuni laku, dan mengampuni laku, dan mengampuni laku, saudara mengampuni laku, dan mengampuni laku, dan mengampuni laku, Alhamdulillah Bersyukur kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala laku, dan mengampuni Pada waktu ini Dapat kita menyambung laku, dan mengampuni laku, dan mengampuni laku, dan mengampuni laku, dan mengampuni laku, dan mengampuni laku, dan mengampuni laku, dan Daripada laku, dan mengampuni laku, dan mengampuni laku, dan mengampuni أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما سنعوا إنما سنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى سدق الله العظيم kami beriman jangan takut, sungguh engkaulah yang unggul Dan lemparkanlah apa di tangan kananmu Mereka akan menelan apa yang mereka buat Apa yang mereka buat itu hanya laki-laki Penyihir berlaka Dan tidak akan menang Ahli seher itu dari mana pun ia datang Lalu para ahli seher itu Tunduk, sujud, selaya berkata Kami telah beriman kepada Rabnya Nabi Harun dan Nabi Musa Alayhi wa sallallahu alaihi wa sallam Pada hari ini, berikutnya Lalu kita telah bincangkan Bagaimana Allah menjelaskan nama asalnya, nama kabilah syahir, walaupun firasahir wahai fatah. Ketika disir, menyaksikan kejadian itu, mereka yang ada keahlian dalam bidang sihir, termasuk dengan bagai caranya, Maka mengetahui dan yakin bahawa apa yang dilakukan oleh usah ini bukanlah termasuk dalam ilmu sihir ataupun tipuan yang mereka lakukan. Mereka kini yakin bahawa perkara itu adalah kebenaran yang tidak boleh ditolak. Mereka yakin bahawa tidak ada yang mampu melakukannya melainkan. Zat yang mengatakan sesuatu kun fayakun Jadi maka jadilah Pada waktu itulah Alisir ni semuanya Tersungkur Sujud kepada Allah Dan menyatakan kami beriman Kepada Rab semesta Allah Tuhan sekalian Adam Tuhan Nabi Musa Dan Nabi Harun Para peningkatan Nanti dikasih Allah sekalian Dahulu kita telah bincangkan Kena surat syurah Arak Kalau tontonan tuan, -tuan lagi Bagaimana Allah menggunakan Salam surah syurah Arak Yang kita perhatikan dahulu Amanna Bi Rabbil Alamin Rabbim Musa Wah Harun Dulu lah Ayat 47 hingga 48 Dari surat syurah Yang pernah kita bincangkan Kami telah beriman Kami beriman dengan sepenuhnya Kepada Tuhan sekalian alam Rabbim Musa Wah Harun Artinya Alisir ni Bila mereka mengatakan Sebaik saja mereka mengatakan Kami beriman kepada Tuhan Sekalian alam Maka sudah pun terbantah Sudah pun tertolak Tanggapan Fir'aun Yang mungkin menyangkakan Amanna Bi Rabbim Musa Wah Harun Kami kalau Allah menyatakan amanah Nabi Rabi Musa waharu kami bersama Tuhan Nabi Musa dan juga Tuhan Nabi Harun mungkin ada possibility dalam sangkaan orang menyaksikan perkara tersebut pertemuan pertandingan tersebut mereka mengatakan ah oh, sekarang telah terbukti keimanan mereka kepada Firaun kerana waktu kecil dahulu Musa pernah dijaga oleh Firaun jadi salah satu istilah perkataan Rabb yang pernah kita belajar dahulu Rabb adalah wujud kepada Tuhan selain daripada makna Tuhan Nanti kita akan lihat penggunaan ini dalam surah Yusuf Para penengah yang dimulai kat Allah Nantinya Rab Bukan saja merujuk kepada Tuhan Ia juga barangkali merujuk kepada Tuhan Maknanya Syed Maknanya Maula Maknanya seorang yang berkuasa Jadi bila Allah gunakan perkataan dalam ayat surah syara Yang lalu Amanna birabbil alamin Rabbi Musa wa Harun Terbatallah Sebarang usaha untuk menyangkakan Sekarang Musa dan Harun Sekarang para, para alisir ni telah beriman kepada firman Allah terbatal semua sekali sangkaan yang menunjuk menuju ke arah itu terbatal sebenarnya nanti akan dikasihkan sebenarnya alisir ni di samping amaran yang telah Nabi Musa keluarkan kepada mereka sebelum Melakunya pertemuan tersebut Dulu kita telah bincangkan ayat nabi Musa itu Musa waylakum laa taftaruha Allahi khabir bani Yushe takum bi azab wakar khabe bani fatara ini adalah satu amaran Nabi Musa telah pun keluarkan kepada alisir Setengah riwayat ini kemukakan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya daripada Ibn Aziz bin Aban Firaun ketika dia nak mengumpulkan ahli syair di syair dah mendengar pun tentang kisah kedatangan nabi Musa dan Nabi Harun maka timbul dalam mereka kegembungan jauh di lubuk hati mereka menyangkakan benarkan mereka ni nabi kalau mereka benar-benar nabi nanti kita kalah dalam pertandingan ini jadi izinkan kami wahai Firaun sebelum bertemu dengan Musa dan Harun alaihi wasallam dia kami lihat di mana rumahnya, apa pekerjaannya, bagaimana dia tidur Sampai ke peringkat mereka menghantar orang untuk melihat Bagaimana Nabi Musa dan Nabi Harun tidur La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sewaktu so, mereka melihat Nabi Musa dan Nabi Harun tidur Kelihatan tongkat Nabi Musa ni bangkit menjadi ular menjaga mereka ini dikemukakan oleh Al Imam Al-Imam Al imam Al-Barawi dalam metodologi pembawakan ceritanya, beliau banyak merujuk kepada hadis dan kepada asar. Ini adalah method para ulama hadis. Kebanyakan ulama dahulu mereka semua boleh. Mereka bukan sahaja ahli tafsir, mereka juga ahli hadis. Mereka juga ahli fiqih, mereka juga ahli dalam bidang hisab sebagai contoh. Jadi Imam Barawi dia bawa kisah ini tanpa penilaian tapi musyfauli merupakan kisah-kisah yang datang dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Jadi mereka telah minta kepada Firaun untuk arina Musa jika tunjukkan kepada kami keadaan Musa kalau dia tidur fa Musa na iman wa asahu tahrisuhu tahrisuhu mereka pun melihat yang Musa tidur dan tongkatnya sedang menjaganya maka mereka mengatakan kepada Firaun ini bukan sebarangan orang hal hadza laysa sahir inna sahir idha nama batala sihruhu Orang ni kalau dia merupakan hari sihir macam kami Sihir akan berhenti bila dia tidur. Tapi Fir'aun ternyata tidak mahu mengalah Dia suruh belajar Suruh bagi beasiswa lagi untuk belajar Meningkatkan kemampuan masing-masing dan masa yang terhad itu Untuk mengatasi Musa dan Harun alaihi wasallam. Kerana kemaruk kan rasa bimbang Kalau-kalau dia akan dikalahkan oleh Musa dan juga Harun alaihi wasallam. Tuan-tuan dan para sekalian, tapi sekarang bila sudah bertempur benar-benarlah kelihatan kebenaran Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wasallam. Kerana alisir ni tuan-tuan yang juga mereka bukannya kuat. Mereka ni hanyalah merupakan membawa penipuan-penipuan. Disangkakan penipuan-penipuan itu hebat. Kan kita pernah belajar satu hadis dahulu. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang sembahyang, maka datanglah jin ifrit mengganggu baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi, sebanyak yang dikatakan oleh jin Ifrit dan hadis ini merupakan hadis Sahih riwayat Bukhari Muslim, mutafakun alayhi dalam Kitabul Masjid sebagai contohnya dalam riwayat Muslim hadis riwayat Abu Hurairah, Inna ifritan al jin, tafallat alayya al baraha liyaktalayya salati, fa'amkanani yallahu, fa'amkanani yallahu minhu, faakhistuhu, faretu an arbutahu ala saiyatun thar al masjid, hatta tanzuru alaihi kulkum pada kartu doa ta'awuz Ibrahim. Rabbi habli mulkalayan min ba'di. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ni kita dah kisahkan perkara ni ketika mentafsirkan surah Sad yang lalu. Nabi Muhammad Musa sedang sembahyang, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba datanglah iblis untuk mengganggu Nabi agar lupa bilangan rakaat. Kalau Nabi Muhammad diganggu oleh iblis ketua jin, kalau kita ni private-private jin pun gitu selalunya, tuan-tuan dimuliakan wassalam. -tuan. Jadi dia mengganggu Nabi Muhammad SAW Supaya Nabi lupa dalam salat Maka Nabi telah menggang apa Menggenggam Mencekik lehernya Sehingga lidahnya terjulur keluar Kena beri tangan Nabi SAW Nabi merasakan ingin Memegang sampai sudah salat Lalu diikat di dinding masjid Nabawi ini supaya dilontar dengan batu Dan kayu oleh anak-anak sahabat Agar dilihat oleh mereka Inilah merupakan jenis mengganggu Hujukan dalam salat aku tapi nabi SAW telah teringat kepada doa Nabi Sulaiman yang pernah kita bincangkan mesti ayat Az-Zarshad ayat 35 ketika mentasikkan Surah Sad yang lalu. Rabbi habli mulkal li ahadin ba'di. Ya Allah beri kepadaku satu kerajaan yang mana tidak dapat ditandingi oleh di sesiapa pun selepas ini selepasku. Kalau Nabi Muhammad SAW mengambil jin cekik, mengikatnya di tiang masjid, maka Nabi SAW Memiliki satu ke Upayaan seperti Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman telah mohon kepada Allah Agar keistimewaan, kelebihan yang dikurniakan Allah Itu terbatas untuk dirinya saja, Tidak dapat dinikmati oleh Nabi-Nabi yang lain Nabi Muhammad mampu Melakukan perkara sulitnya Nabi Sulaiman Dan juga perkara-perkara mujizat yang ada pada Nabi-Nabi lain Tapi tawaduknya Nabi kita Tuan-tuan dimulikkan Nabi tidak jadi Mencekik leher jin ini Untuk dilihat oleh para sahabat dan anak-anak sahabat Selepas mayam Bagi menunjukkan kepada kita bahawa Sihir yang menjadi syaitan mekanisme penggeraknya ini Tidak akan mampu Maka bila mereka melihat Nabi Musa Dengan mujizat yang Allah kurniakan itu Ularnya makan habis semua ular mereka Tali-tali yang mereka lontarkan itu Tongkat-tongkat yang mereka Bentukkan menjadi Ular yang menakutkan Kini habis semua ditelan oleh Ular Nabi Musa alaihis salatu wassalam bahkan ulama ni cerita cuba untuk memakan firaun sekali berada di situ melompat ke lagi dengan menteri-menterinya berada di situ Tonton dimulakan Firaun tetapi Ibn Abi Hatim daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa ahli sihir yang berjumlah 70 orang ini pada paginya mereka merupakan ahli sihir tiba-tiba pada petangnya mereka merupakan orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu pagi mereka merupakan orang yang kafir petang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lihat ini dia keadaan mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya sidar itu merupakan satu penipuan Adari sihir ni kalau dia datang tadi dalam keadaan kufur dalam keadaan dia menentang Nabi Musa ini dia selepas melihat kebenaran yang datang itu maka mereka pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Pergerakan sama juga berlaku tuan-tuan di boleh kat kawasan nanti ada peluang kita baca surat Namul kita tafsir surat Namul kisah yang berlaku kepada Malik Ad-Dabaq, panglima negara Saba. Bila melihat singgasannya yang berada di hadapan mata disangkakannya itu merupakan singgasana bagaimana boleh berada dalam jarak jauh Yaman bawa ke Palestin. Maludi telah berkata aslamtu ma'a Isaiman lillahi rabbil alamin. Aslamtu ma'a Isaiman lillahi rabbil alamin. Maysuri Balqis ini tidak mengatakan aslamtu li Isaiman. Aku masuk Islam terhadap Isaiman tidak. Tapi aslamtu ma'a Isaiman lillahi rabbil alamin. Aku masuk Islam kepada Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Nabi Isaiman. Nah, ini usulup yang ditonjolkan oleh Allah SWT Terhadap apa yang berlaku kepada mereka yang telah didakwah oleh Sebagai contohnya Nabi Sulaiman dan di sini Nabi Musa Mereka beriman selepas melihat kebenaran itu Walaupun peringkat awal merupakan orang yang menentang Nabi Musa Sekarang merupakan orang beriman oleh Nabi Musa Contohan perempuan yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian mereka ni sebenarnya digajikan, diberikan olehna oleh Firaun, diberikan beasiswa, diberikan bantuan, diberikan segala bentuk kemewahan untuk mereka melawan Nabi Musa. Itu sebab kita lihat dalam ayat surah Al-Araf yang lalu bila mereka berkata kepada Firaun, "Inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin." Dalam surah Al-Araf kita telah bincang kisah Nabi Musa. Memang kisah ni berulang-ulang. Dalam Al-Quran Al-Karim Dan kita pun telah jelaskan pandangan Syekh Abad Naka Abdul Rahman Abad Al-Maidani Mengapa berlakunya Artikrar bil-Quran Al-Karim Mengapa berlaku repetition dalam quran Repetition pengulangan pulangan ini I Repeat Jadi dalam konteks hayat yang digambarkan Isin Tuhan ini Mereka ni merupakan orang yang mendapat bantuan biaya siswa Mereka merupakan orang yang Sengaja diutuskan oleh Fir'aun untuk belajar dengan ilmu tersebut mereka dapat meneruskan Kepemimpinan Fir'aun dan juga balai tenteranya Waktu itu Siapa yang belajar sihir ni Seolah-olah orang yang belajar tinggi Ada PhD lah dalam kita pada ini agaknya Dipandang Terpandang Mendapat kerudukan yang tinggi Dengan jawatan-jawatan yang besar dalam kerajaan Fir'aun Contohnya mereka Alimah Al-Bahawi menjelaskan Bilangan ahli sihir ni ada ramai Antara ahli sihir yang terkemuka pada waktu itu 72 orang merupakan keturunan Kipti Kipti ini mana Bani penduduk asal negara Mesir Dan daripada 72 orang ni ada pula 70 orang yang lain daripada kalangan Bani Israel Macam gitulah dah tuan-tuan ni mulai kat laslihan Bila seseorang tu dah pandai ke mana pun terpaksa diberi bantuan belajar untuknya Agar dia lebih maju ke hadapan tanpa mengambil kira bangsa ni. Negara kita sendiri pun sebagai contohnya Bangsa Melayu ke, bangsa Cina ke, bangsa India ke Asalkan dia menyumbang kepada kemajuan Maka sewajarnya diraikan. Maka itulah yang berlaku dalam sejarah kepimpinan kerajaan Syirahun Dalam kisah yang kebuka kami wabagawi Ternyata Ali Ali Syir ni bukan sahaja terhad kepada golongan Kipti Iaitu bangsanya Syirahun sahaja Rupu-rupunya ada juga ramai dari kalangan Bani Israel Dari keturunan yang sama dengan keturunan Nabi Musa dan Nabi Harun AS Assalamualaikum Kemudian ini disebutkan satu riwayat daripada Hasan, riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, insya-Allah kita akan lanjutkan perkanan kuliah kita datang, apakah kesudahan yang berlaku kepada ahli sir ini? Apa tindakan Firaun? terkejutnya Firaun, bukankah main lihat kepada apa yang berlaku dan bagaimana pula mengelakkan rakyat daripada menyokong usaha Nabi Musa Nabi Harun alaihi wasallam yang kini mendapat sokongan daripada golongan yang tidak disangka-sangka oleh Firaun? Iaitulah Al-Isir ini Nanti kita akan lihat yang kuliah akan datang. Apa tindakan firakun yang berikutnya Tindakan mereka yang berkuasa terhadap orang ilmah Allahu'alam Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wa barakallahu fiikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh